Hej och välkomna till Flammans första podd. Jag heter Jonas Thunberg och är chefredaktör på den här tidningen. Vi har med oss Anna Herde i Aten, ledarskribent. Hon bevakar det fruktansvärt intressanta valet som hela Europa tittar på just nu. Där vänsterpartiet Syriza eventuellt kan bli största parti på söndag. Hej Anna! Hej Jonas! Här i Aten är det varmt. Det är en ganska stillsam men väldigt spänd stämning inför söndagens val. Och det ser ut som att i mätningarna nu så, så skiljer det väldigt mycket mellan första och andra parti. Vilket har ju en stor betydelse i Grekland eftersom största parti får 50 extra eh, platser i parlamentet. Om Syriza blir tillräckligt stora så skulle de kunna få egen majoritet. Så det är väldigt, väldigt spännande här. Otroligt. Kan du göra en ögonblicksbild från Aten? Ja, det stora och största mötet, sista valmötet som Syriza hade, hade de här i torsdags kväll på Onomja-platsen som ligger precis i närheten här av hotellet där jag bor. Och det var, jag var där väldigt tidigt, ställde mig vid för att få en bra plats och kunna liksom se ordentligt och sådär. Och stod kanske en och en halv timme medan och såg liksom när folk började samlas. Och jag stod med fyra stycken små grekiska korta tanter och en lite yngre medelålersman som. De kunde ju ingen engelska, men vi, vi, vi kommunicerade med varandra där i ungefär en och en halv timme om hur, hur bra det var, hur att Syriska skulle vinna satte en, en härlig stämning kring hela min upplevelse av de här talen och vad som Jag som vi med med med med och och och det är som var väldigt det spännande också under själva massmötet Det är ett väldigt modernt vänsterparti känns det som när man är på plats Man spelar, man spelar massa musik och man kunde tänka sig att liksom vänstern i Sydeuropa Bara spelar Bella Ciao, vilket man också gör såklart Men man spelar också Metallica, Nothing Else Matters Spelades högt på torget. Man spelar Patty Smith och man spelar en massa eh, liksom, moderna kampsånger om, som handlar om demokrati och att eh, människor har makt. Och det var väldigt eh, det kändes som ett väldigt proffsigt arrangemang och, och eh, det var väldigt häftigt att vara där. Vad är Syriza för ett parti? Eh, historien om Syriza är eh, inte så traditionell i i vänsterpartier i Europa om man säger. Vi har många eh, väldigt gamla vänsterpartier och en del ganska nya också i och för sig. Men eh, Syriza är ju ett väldigt nytt parti. Man bildade det som parti bara för något år sedan. Eh, och man kommer ifrån massvis med olika eh, rörelser. Eh, jag var och träffade en av en, en aktiv eh, syriska. Eh, person här om häromdagen som berättade om att det här är ett parti som på många sätt har vuxit fram ur den globala rättviserörelsen som, som i Sydeuropa har varit väldigt stark eller var i början på 2000-talet väldigt stark och som sen har formerat sig mer och mer till att bli ett parti. Man har miljörörelsen, man har en feministisk rörelse, man har massvis med olika små partier som har gått ihop helt enkelt till en valallians och sen bildat ett parti och Alexis Tsipras som är partiledare för Syriza, han var tidigare då partiledare för Sina Spismos som är ett vänsterparti som har också ställt upp i val men det har aldrig gått jättebra för Sina Spismos. Och de är den största delen av den här valalliansen som man då bildade. Och det, det som gör tror jag att att Syriska går så bra just nu, det är att de har också i och med krisen utarbetat ett väldigt stort, eller de har liksom gift sig med en solidaritetsrörelse eh, som, som inte bara är en såklart utan som är många. Men där det har varit väldigt tydligt att det är Syriza som eh, kämpar mot memorandumet. Det är Syriza som kämpar mot trojkan och som lyfter eh, krav om eh, politisk och eh, ekonomisk rättvisa på ett skickligt sätt. Samtidigt som de faktiskt gör saker för människor i nöd. Och det tror jag är... Man har jobbat länge på att få det kapitalet hos människor. Jag har besökt ett solidaritetscenter där man då ger mat och kläder och förnödenheter till de som behöver. Och det handlar ju så väldigt mycket om för den här rörelsen att bli en självmedveten och få till liksom en självorganisering i städerna och i runt om. Så att man... Det handlar om att vända hela den här krisen till ett positivt exempel. De pratar själva om eh, att nu har liksom Europa experimenterat med, eh, med Grekland. Det här är vårt experiment som kommer lyckas mycket bättre. Och de försöker hela tiden vända den den man kan inte bara säga, man kan inte prata som vänstern många gånger gör om allt som är så fruktansvärt dåligt. För det vet folk. Folk lever i den här jävla sörjan av misär. Eh, och då måste man på något sätt kunna eh, bevisa att så länge vi är enade och så länge vi klarar av att göra saker tillsammans eh, så kommer det bli bättre. Och det är det, det, är det hoppet jag tror. Att eh, väldigt många känner inför Syriza. De här eh, små tanterna som, som jag pratade om i början, om, som jag stod bredvid vid det stora massmötet. Det, de, de var lite avvaktande i början. Det var som att de, liksom, ja, de klappade väl lite grann när han kom och sådär. Men man märkte att ju mer, eh, ju längre han pratade, talet var ganska långt, det var nästan en timme, eh, desto desto mer engagerade blev de. Liksom. De stod först i början och skakade lite på huvudet och sen så liksom jublade de på slutet med händerna över huvudet och det jag tror att det är en liksom, en kort version av hur det har varit för Syriza. Man har eh, byggt upp ett förtroende som man nu faktiskt också ser ut att kunna förvalta. Sen kommer det ju vara enormt svårt vad som än händer oavsett om man får majoritet eller inte. Så kommer det vara enormt svårt att ta den här fighten mot EU men man har, man har ett förtroende som eh, man lägger, nu, liksom medborgarna i Grekland lägger sina ägg i en korg så att säga, och, tro, och tänker att så här, det kan i alla fall inte bli värre. Alltså röstar vi på de här. De är något annat i alla fall. Socialdemokraterna passar och riskerar ju att i princip utraderas i det här valet. Men hur ser huvudmotståndet mot Syriza ut? Vilket parti står de emot och vad är det för typ av parti? Ja, precis som du säger, PASOK är, är ute. Man har fått, där har man liksom helt raderat ut sig själv eh, genom att vara ett parti som har gått med på alla direktiv från, från Bryssel och från Angela Merkel. Men det som är det huvudsakliga partiet som också har regeringsmakten nu det, det är Nydemokrati, heter de på svenska. Och det är ett parti som... Eh, leds av nu då premiärminister Samaras som har en högeragenda. Han säger sig vilja förhandla med EU men det är ju ingen som ser någon som helst förbättring. Eh, och det är också därför han har blivit tvungen att utlysa det här nyvalet. Jag har träffat eh, Vicky Sam Samara Som har ett liknande namn som Samaras Men, men eh, har ingen connection till honom eh, Hon är journalist på eh, en av de största webbtidningarna i Grekland Som heter news247.gr Och eh, hon är politisk eh, journalist Som har specialiserat sig på just att rapportera om nydemokrati Och skriva analyser om det Så jag tänkte vi skulle lyssna lite på hennes Um, analys av uh, nydemokratis valrörelsen. Spännande. So how has the the whole campaign of the election been so far for the right wing party? Uh, the new democracy campaign in this elections uh, is an example to be avoided. It will be taught one day in uh, uh, schools uh, about political communication as an example to avoid. It, uh, they made every mistake possible, starting with this one, which uh, was uh, a basic choice. The strategy of fear and terror. It was a mostly negative campaign, trying to scare the voters about uh, what happens if Syriza comes to power. And the thing is that uh, New Democracy played this card before in the 2012 elections, the second elections. Uh, after in May Syriza became suddenly the second mm -hmm. party and uh, uh, in the second elections New Democracy won basic, basically uh, because of the fear, the fear of the new, the experiment, the dangers, the uh, Brexit. Uh, you can't win uh, two elections with the same argument. That's the problem. And people, uh, you know, the story with the shepherd and the wolf. The shepherd cries, there's a wolf, there's a wolf, many times, he lies many times, and at the end nobody believes him anymore. It doesn't matter if the wolf exists or not. The thing is that the voters do not believe, believe them. Also, um, He tried uh, they tried New Democracy tried to focus on uh, Mr. Samaras as a person to show his human side uh, to uh, tell the voters that the choice is between Chipras and Samaras and they do not understand that their most powerful card is not Mr. Samaras as a person. Uh, actually they don't have many cards anymore and uh, that was a problem that was a big problem with this campaign. kampanjen. Uh, also they promised now that they will uh, if they win again they will tax less, but the middle class suffered the previous years. It was taxed a lot and they don't believe anything anymore. Also, uh this campaign did not focus from the start to the centrist voters with uh the most uh, the most voters that have not decided yet place themselves uh, in the center of the political spectrum then that is a about they lost because of uh, samaras being so right wing or? um yes uh, there is this problem samaras is actually a right wing politician Uh, he's uh, of the right wing of uh, his party, New mm -hmm. Democracy. Uh, he was elected president of New Democracy by appealing to this uh, this part of uh, the basis of the party. Uh, in 2012 he became Prime Minister mostly because, as I said earlier, then the strategy of fear back then worked and the voters uh, the center voters uh, voted for him but in the meantime he taxed them uh, he cut uh, salaries and pensions plus uh, he uh, he did what we call in greece uh, many he took many right turns in his policies yeah. uh, He speaks often of religion, uh, of uh, security. Uh, he has a rather xenophobic agenda. Uh, these are all things that the moderate uh, voters of the center do not like. Um, also, in his cabinet there were people, uh, some of his closest advisers, who, open, uh, who openly or more or less mm. Flirted it with Golden Dawn. Mm. Uh, his uh, right hand, uh, Mr. Baltakos, was caught on tape uh, talking with Elias Kassidiaris, a uh, uh, parliament member of the Golden Dawn. Um, another of his close advisors, uh, Mr. Chrysavnus Lazaridis, he uh, conducted this theory of the two extremes. So, Golden Dawn is the one, the right extreme, and Syriza or pretty much everybody else yeah. is the left extreme. Mm. Uh, so he took many turns to the right uh, that uh, did not please the centrist wing of new democracy. Uh, nobody spoke openly about that in the previous years because they would be accused uh, for treachery, mm. so to speak. Yeah and for uh, um, you know, threatening the government mm. and the political Destroying stability. The chances of, and that yeah. is something that uh, the center right uh, politicians do not want to be accused of. Mm. Uh, you know, political stability is, so to speak, a taboo mm. for them, mm. a holy grail. Mm. Uh, but now, if Mr. Samaras loses, uh, all this um, disappointment might come out. Mm. Man kan ju fundera på vad det här innebär för hela vänstern i Europa. Vi säger att vi har ju vi har partier i Spanien och i Grekland nu som utmanar nyliberalismen och åtstramningen. Vad kan det här betyda för vänstern i Europa? Kan det vara så att det här är den första stöten mot åtstramningspolitiken i EU som vi har sett, som vi, som vi får se? Kan det innebära att vänsterns ekonomiska lösningar kan bli mer på agendan i EU och i länder som Sverige till exempel? Jag tror att det, det ligger såklart mycket i det. Eh, det. Och det är också så som de på alla sätt och vis paketerar, eller vad man ska säga eh, den, här, det här, den här valrörelsen. Det står på affischerna så här, Change for Greece, change for Europe. Eh, och det är ju verkligen en en, liksom, en ganska så maximalistisk. Eller liksom man, man tänker. Och jag tror att det är också det enda vapen man har. Att gå ut ganska hårt och väldigt offensiva gentemot den agendan som, som kommer från trojkan. Och att det är ett, ett, ett av få sätt man har. Det tror jag. Däremot så kommer det ju bli väldigt, väldigt svårt eh, att få igenom. Och, och Syrisas eh, egentliga ekonomiska liksom linje handlar ju om en keynesianism som, som egentligen inte kanske ses som så um, alltså som inte behöver vara väldigt vänster men, men som ju är någonting helt annat i alla fall än det som råder nu i, i Europa Ja det finns väl få vänsterpartier i Europa överhuvudtaget som är i parlament som har något annat än en keynesianism egentligen Jo det är sant Om man, om man ser till samarbetspartner och sådana saker. Vi har ju sett på bilderna att Pablo Iglesias från Podemos till exempel har varit där. Vilka partier samarbetar Syriza med? Vad, vad säger de om det här samarbetet? Är det, är det ett nytt europeiskt vänstersamarbete som föds här? De har ju tidigare, det här vet du mer om än jag, men de har ju ett samarbete sedan tidigare och det var väldigt tydligt på manifestationen att det fanns ett enormt stöd. Både partiordföranden för Die linke från Tyskland var här, partiordföranden för Franska kommunistpartiet var här. Det är liksom det är höga, höga, högdjuren var på plats för att man ser att det här är ju en, en enorm. En enormt viktig front att vara en del av för den europeiska vänstern. Och det tror jag är någonting, det kan bli någonting väldigt positivt. Även Jonas Sjöstedt var här och jag träffade personer från enhetslistan och även SV här. Så det är ju det är på alla sätt och vis ett, ett intressant läge och många känner väl precis det. Att det här, nu är det början på, liksom... Någonting nytt i alla fall. Någonting liksom starkare eh, och någonting som vi alla i vänstern kan vinna på. Alltså, I Expressen, så skriver ju, i dagarna, Expressen skriver ju på sin ledarsida igår tror jag Det var att Jonas Sjöstedt är i Grekland och klappar grekerna på huvudet. Och många höga kommentatorer här hävdar ju att det i princip är vänsterns... Eh, syn på ekonomi som har lett till det här. Det är vänstern som är skyldig för den grekiska krisen. och Man kan ju inte göra mer av samma vara- om man har ljugit om budgetunderskottet- man har öst på med välfärdssatsningar- eh, utan att ha någon täckning för det- och inte ha några pengar kvar och bara lånat. Och, eh, alltså, högersvaret på, i, i Europa på Syrissa är ju i princip- att det här är Syrissas och, och vänsterns eget fel- att det har blivit på det här viset- och, och nu måste man spara- hur, hur, vad har du att säga om det, du som är på plats? Ja, det är ju. Det är, ju, det är nästan svårt att ta en sån kritik på allvar. Jag lyssnade på när Jan Björklund säger nästan exakt samma sak i en radiodebatt mot skötet här i, i Herromdon. Och det är ju. Alltså det är så världsfrånvänt i ett läge och där, där grekerna framförallt själva har ju full koll på. Eh, och det har ju Syrisa varit en bidragande orsak till att man har också en eh, var liksom ansvaret ligger. Ansvaret ligger på trojkan, på, på den högerregering som eh, från högerpolitiker i ett höger-EU-projekt liksom, eh, har... Eh, Dikterat villkoren för den grekiska politiken. Eh, och man kan, liksom, man kan diskutera historien. Men det var ju en högerregering i Grekland. Som hade undanhållit vilka underskott som fanns i, i den grekiska ekonomin. Eh, inför när man skulle bli medlem i, i EU och så vidare. Så det, det, det saknar ju liksom helt verklighetsförankring. I den, I den svenska högern och i den europeiska högen också. Vad det är liksom för... Eh, vad det är som har orsakat krisen. Det är så lätt. Man kanske till och med vet att det är till, till viss delas eget fel men det är så viktigt att peka finger åt någon annan. Liksom. Det är deras fel. Eh, att, är det inte så också att eh, Syriza vill höja skatter och bredda skattebasen? I sådana fall så täcker man väl underskott vad jag förstår. Precis. Eh, den grekiska flottan till exempel är en, en sån sektor som under flera, flera år inte har beskattats i princip någonting. Man har flyttat ut kapital från Grekland och därmed och liksom gömmer pengar eh, på, i skatteparadis och så vidare. Och det kommer vara jättetufft för eh, Sipras att, att eh, försöka få in igen såklart. Men det är ju en målsättning som, som gör att man täcker upp eh, och kan liksom snarare investera än att, än att bara skära ner ytterligare. Um, sen så finns Vill det inkomstskatter. De... Ha... Um, det, det har jag svårt att se att de kan göra innan det finns på något sätt, innan någon har fått någon lön. Um, det, när man har en liksom, minimilön på, eller när man har en genomsnittslön på 300 euro i månaden, så finns det inte så mycket mer att. Och... Och ta eh, skatt på inkomst ifrån. Däremot så måste man börja beskatta företag. Eh, och då inte kanske de små företagen lika mycket som de stora och så vidare. Det kommer vara skitsvårt men... Men förhoppningsvis så, så kan man få det på fötter om man också blir av med den eh, korruption och det, det är ju det som. De, de är också ett väldigt tydligt antikorruptionsparti. Och det är ju inget annat parti som har. Det är många partier som har sagt att de ska ta tag i det här, men aldrig gjort det. Man ger fortfarande liksom politiska tjänster för, för röster och så vidare. Det har varit en väldigt. Det finns ju en sån kultur eh, i den politiska makteliten som, som har funnits under en ganska lång tid. Kan man hoppas att Syriza är ett korruptionsfritt parti alltså i det närmaste? Ett parti som gör upp med korruptionen och som kommer få ärliga och hederliga politiker på positionerna? Det är ju det de säger och det är det som också finns en enorm förväntan på. Och det, och det, det tror jag verkligen att man, att man klarar av. Att, att Och det är det som också många av Syrizas företrädare... Um, det väldigt tydligt och också att man pekar på liksom, motståndarnas eh, brist på att, att vara hederliga så att säga. Brist på hederlighet. På söndag går det här valet av stapeln. Det kommer bli jättespännande att se vad som kommer att hända. Vi vet ännu inte att Syriza vinner. De ligger väldigt bra till i opinionsundersökningar. Men det pågår en enorm skrämselkampanj både från högern i Grekland, högern i EU, det offentliga EU. Här i Sverige så utmålas de till och med i public service tv och radio som vänsterextremister. Vi får se hur det kommer att gå. Flamman kommer att följa med på plats ända fram till valet och dagarna efter valet för eftervalsanalys. Du som Flamman-läsare och uh, lyssnare på den här podden kan följa vår rapportering på Flammans nya blogg, på uh, Twitter, på Instagram och på vår hemsida flamman.se. Uh, och glöm för allt i inte att uh, skaffa din prenumeration när du är inne på flamman.se för att uh, det är där som uh, de riktigt göttiga texterna kommer komma i nästa nummer. Det var allt vi hade för den här gången. Tack så mycket Anna Herdi skribent på Tidningen Flamman som finns på plats i Aten. Hej då! Hej då!